Era odată o capră care avea trei iezi. iedul cel mare și cu cel mijloșiu dau pim de obrazni și erau, iar cel mic era harnic și cu minte. Într-o zi capra chemă iezii și le zise, „Dragi mami copilași, eu... Mă duc în pădure ca să mai aduc ceva de a Voi încuieți ușa după mine Și nu cumva să deschideți Până ce nu ți-a glasul meu Ca ca să mă cunoașteți Am să vă spun așa Treiesc cu cuieți Mami ușa de că Când mama va duce vouă Frunz în buze, lapte în Drop de sare în spinare Mă lăiești de flori pe Auzita, ce am spus? Da, da mă, măcar! Să n-ai nicio grijă, mă, măcar! Ia ca mă duc! Autora sa i zăvorul, dar vorba vechi. Păreții au urechi și terestrele ori. Un dușman de lup care, de mult când e un prilej să papiezi, o tras cu urechea la păretele din dosul casei. Da, Săriți voi și deschideți ușa, vine mama cu de mâncare. Aia nu cumva să faceți poznă să deschideți. Asta nu i-mă Glasul ei e subțire și frumos. Așa, ia să mă duc eu la fereastră, să-mi ascut limba pinții ca să se subțieze glasul. Mă duc să deschid, bădică, nu deschide, bădică Bine v-am găsit, fieții vei, bine v-am găsit Și lupul l-a mâncat pe iedul și el mare L-a mâncat și pe și el în, în mijloșiu Numai pe miezin nu l-a putut mânca acesta s-a în horn. și cât l-au căutat lupul, noi izbutita de el. Răduții mei, prăzilor! Răzilorii mei! Și viața mama care nici nu știe de asta mare urgie. Pot o topa pe capul nostru. Dar ce-a fost aici, copile? Și <gri> mezinul i-a spus ce-a fost. Lasă, lasă că l-o învăța eu, minte. Nici o faptă fără răsplat. Dar ce vrei să-i faci? Ce să-i fac? <gri> Îmi pare că am și găsit. o Pe casa ei era o groapă adâncă, tocmai acolo-i de -a capă. S-apucă ea și face sarmale, face plachie, face aliveni și fel de fel de bucate, apoi umple groapa cu jaratic și cu lemne găioasă ca să ardă focul mocnit. După asta așa o leasă din uiele, niște frunzari peste dânsa, peste frunzari întoarnă țărnă și peste țărnă așterne o rogojână. Și asta ce Un scaunaș de ceară. Pentru cine-i scaunașul? Pentru A, Aoleu, te gândești să-l aduci aici? Da, păi cum? Mă Nu te temi. Hai să vezi și o să iasă. Până fierbe mâncarea, eu mă întorc. Vreme cu mătră Dar și vânt te-a bătut pe aici Iartă-mă, nici nu te-am văzut Și vânt m-a bătut Întreb Păi nu știu cine-a fost pe la mine pe acasă lipsa mea Și mi-a ucis iei. Nu mai spune Oare și-i niticălosul? Și-i și nu-i amut-o tu Da, uite și vreau să-ți spun da. Am făcut și eu, după cum e obiceiul, un praznic Și-am găsit de cuvință să ti poftesc și prin nata mm. Și lupul o primit bucuros e, din vorbă în vorbă au ajuns am. până acasă la cumătă și așez, coloș O spătează din <laughs> a ce am putut și noi să facem Uite, uite pe scăunașul Mulțumesc, mulțumesc <laughs> Îs bune, sarmalele Bune Să-mi mă rog, mă mă și răsplac mă lăsa acum Mă He, he, he. Și așa, lupul și așa o primit răsplata. Auzind caprele din vecinătate din întâmplarea asta, s-au pentru și doi iezi, dar s-au bucurat de sfârșitul lupului și s-au adunat acasă la capră să o mângâie și să o înteselească. Și eram și eu acolo de față. și data după aceea am încălicat Utipioșa pe și-am venit de v-am spus povestea așa și unde n-am mai încălicat și pe o căpșună și v-am spus o mare și gogonată minciună.